Bine v-am găsit, orbitor de BDA, Eu sunt Alin Gazda voastră, Iar acum ascultați uh, al doilea episod în care vorbesc cu, mă rog, ascultați partea a doua a episodului în care vorbesc cu Cristian Dürstar. Am pornit de la uh, Berserk de Kentaro Miura, dar uh, am început să o altă E un episod un pic mai scurt, dar uh, mai dens în subiecte, vorbim despre uh, piraterie, despre momentele când ascultăm podcast și audiobook-uri despre Twitter e, e interesant și episodul ăsta și sper să vă placă Așa, cine mai place nou la Berserk? Sau de cine mai aduce aminte? Da, mai uite, dacă făceam un plan înainte să începem asta, poate. Ea, nu știu. E. cum să zic? Ca Berserk, există alte mangauri care merg spre horror, spre genul horror. Au multe mangauri horror. Și e o categorie în care Berserk se poate fi inclus. Și una din poveștile care seamănă un pic E și Gurui, dacă o știi uh -huh, uh -huh. Care are așa o, Tot așa o, o meticulozitate Din asta n-a urmări, în a urmări durerea, știi Și suferința oamenilor, știi Da, da, are, are obsesie omul ăla Pentru a uh, felia oamenii Și a vedea cum sunt construiți Din nou, poveste care uh, Nu știu, dacă evoluează două ore În timpul poveștii, știi, după 12 volume povestea începe cu oia care urmează să bată uh -huh. și să ajunge la volumul 12, nici nu știu câte sunt eu până acolo am ajuns uh, dar în volumul 12 ei sunt unul în fața celuilalt, știi deci au reușit să facă câțiva pași e că a fost, uite, mai flashback-ul că începe imediat res da, de așa un pic prustian, știi, adică nu te prinzi că-i flashback te duci așa... E foarte fain povestit, din punctul ăsta de vedere. Dar nu știu, poate, poate o să o și pe aia, dar nu, nu, nu mi-a răsat o impresie așa bună când am citit-o prima dată. Dar, pe de altă parte, era și mai mic și mai ușor de, de alienat. E, e un pic alienant, aia, așa. Uh -huh, da. mai, mai mult decât Berserk. E, e chiar dubioasă. Da. Foarte, foarte prinsă cumva în propriile obsesii ale omului. Eu uiți niște foarte ciudate în aia, știu că e o scenă în care un tip taie sfâr tipe și îl mănâncă. <laughs> ah, wow, uite, acum ascultam un uh, audiobook, ascult audiobook în timp ce lucrez. Așa. Urechea e liberă. Și... Uh, ascultam Dexter. Și... La poveste la care am ajuns, killer chiar asta face, ori încă, de îl mușcă, mușcă tipei. <laughs> și... Trebuie să facă cineva și asta. Da. Da, nu știu, în Berserk sunt câțiva monștri care pe mine m-au făcut să închid, să vreau să închid aplicația de citit. Zi mă cărți. Minte-mă oamenii că ai citit, că ai citit un volum cât ți-ai cumpărat-o de, de pe vremea când n-aveai de unde, când Amazonul nu livra la noi Mi-am cumpărat doar un volum din Berserk Și singurul motiv pentru care n-am cumpărat mai multe E că nu știu care să-l cumpăr <laughs> uh, Știu că nu mi le permit toate deodată Dar e clar că vreau să am măcar 10 și a, a, când l-am cumpărat pe ăsta, 26 l-am, l-am aici lângă mine, nu mă despar din <laughs> Glumesc. A, când l-am cumpărat știu că am stat cel puțin 3 ore răsfăind toate volumele care le aveau acolo și până la urmă când ne am ajuns acasă și l-am deschis, mi-a dat seama că am cumpărat alt volum de care, decât m-a hotărâs să deci craznic să sunt foarte multe și totul sunt fine oricum. Mă întreb dacă o să facă, o să hotărească cineva să facă ca... Ăștia A... de la Viz am impresia că aduc au făcut pentru Monster al lui au făcut niște volume mai mari, 3 în 1. Și am impresia că ce mai marca ca dimensiune, ca Wow, da, fine Și ar merita... Da, da, dar sunt așa de mici paginile. Exact, exact. să fie la o dimensiune mai umană. Asta e chiar, chiar una care, care trebuie adusă la ceva mai... Bine, uite, în, în, în Japonia, deși moda asta, cred că ar fi trebuit să moară de ceva vreme, uh, poveștile apăreau în format aproape A4 uh -huh. săptămânal. Și pe urmă, volumele erau de colecție pentru fanii răiți, dar nu, nu știu dacă fanii răiți sau dacă vrei să recitești toată povestea, dar nu era publicația principală. Principală era aia, mai mare un pic. Și când au importat-o la noi, ar trebui să importe totuși formatul mai mare. Că să vezi un pic de detalii, de asta apar oricum în reviste din astea săptămânale Și multe apar în, în reviste care nu sunt de manga Apar în reviste pentru adulți uh, Care vorbesc că sunt în... Nu știu dacă sunt toate ca Shonen Jump Știu că asta uh, Kyoko Kazaki uh, Nu și găsea locul decât în reviste de modă Acolo își publica ea benzile. Stai, cine O Kazaki. să vedem. Okazaki? Nu, nu știu asta. Ce, ce a făcut și ți-a plăcut? Uh, Pink Helter Skelter uh, și mai era una cu niște puști uh, dar nu știu cum îi zice. River Edge. Bă, River Edge genial. E... Ar arată făin. Trebuie tre să găsesc pe cineva care îți vorbesc despre riverzegi. Edge. Cu mine, după ce îl citesc. <laughs> Câte volume are? Nu, e un singur volum. Un 100? Un singur volum. O -și ceva de pagini. 3000 de pagini? Nu, mă, nu. E super, super scurte. De-aia îmi place două kazaki, că fa -face, multe Face multe povești și scurte. Bine, din toți cei 4 sau cinci ascultători, poate că unii nu sunt familiar cu... Manga-uri, știi, adică Ca formă de media Dar Pentru ei vreau să zic că manga se citesc foarte Foarte ușor adică Un volum de 200 de pagini Îl citești știu, Sub o oră Da, da Știu că am citit pastea am citit patru volume din One Punch Man Le-am citit într-o seară Mă rog în două seri și mă chinui cu Castaca, alu, uh, da cum îl cheamă, Hodorovski și uh, Das Pastoras și mă cu aia de 3 seri și am ajuns un pic peste jumătate din volumul ăla. Da, uh, nu știu, uh, Blame, poate e extremă, dar nu știu câte volume are, vreo șase, le-am citit în două ore. Dar nici n-are text ăla Nu mă desenează Da, dădeam așa Clic, clic, clic, clic, click Din nou Citeam Da, o paranteză ar fi că Am impresia că cititorii de Comics piratat Cumpără mult mai multe comics decât Necititorii de comic Dacă e face faci și o categorie mare necititori de comics piratat Mulți nu sunt cititori de comics Deci nu citesc comics Deci nu De ce să cumpere comics Și dacă ar Dacă ar Descărca comicuri Și-ar vedea cât de faine sunt ar vrea să le cumpere Pentru că e, e Cum să zic Citești Povestea pe calculator Dar tot vrei Să o ai aproape Și să o răsfăiești mm -hmm. no, Știi care e faza? Orice, orice cititor de comics Cumpără maximum De, de benzi semnate Pe care și-l permite Adică Mai mult de atât Nu pot Că atâția bani am Atâta îmi dă mie De la muncă Atâta îmi dă mama Aia că. Da Dar tu ai ajuns la un level La un Așa, știi, dar uh, Spre exemplu, înainte să știu ce să ia Torenți de comics, îmi cumpăram Zero comics -uri. Și după ce am, am început să găsesc Foarte multe comics faine Am început să-mi doresc cel puțin O sfert din ele Și am ajuns, evident, în punctul în care nici nu știu ce am bibliotecă <laughs> Da, și eu am, am, am Cumpărat chestii pe care nu le-am citit de La care Debea acum ajung dar le răsfăiesc, știi, și îmi place foarte mult chestia asta Nu, argumentul cu pirateria e pe de o parte legal, că n e ilegal, dar nu știu, legile se schimbă Și pe de altă parte e moral, că n-ai dat bani, n-ai dreptul Asta eu, eu cred că e o formă excelentă de, de promovare, de reclamă A, Adică nu, nu, văd, nu văd ce prejudiciu aduce uh, editurii din moment ce crește vânzările pentru că eu sunt convins că vânzările cresc Aproape toți pirații sunt convins că vânzările cresc Editurile nu sunt convinși Nu, că... la, la, la filme nu sunt convins de asta Sau la muzică Mă, muzică nu mai, nu mai piratez Muzică, știi, știi uite, deci, uite... Eu, eu mă duc la cinema ca să văd un film Pentru că, na, mai ies și eu în oraș Sau, știi, fac un pic de ma master dating Dar comicsurile sunt complet altă poveste Știi care e faza, ca ai zis, de muzică? Mi se pare că este foarte amuzantă. Eu n-am mai piratat muzică de vreo 2 ani, pentru că am găsit. mă rog, Am, am găsit. cel puțin de un an. Nu, n-am mai piratat de 2 ai, ani, dar. De 2 luni. Nu, nu, pe bune, de un, an, de, un an, de un an dau bani pe Google Play Music. Dau, două, fie ten, dau 20 de lei și am acces la toată muzica pe care aș putea să o vreau, să o ascult în toată viața mea. Am acces la ea ori, în orice fel aș vrea, poți să mă descar pe telefon și pot să o ascult. Poți să o ascult oriunde am calculator și internet. Deci eu n-am mai avut nevoie să fur un fișier de muzică. Și nu sunt chestii în afara arhiveilor Din muzica pe care vrei să o asculți Tot timpul găsești acolo ce cauți? Da, singura Mă rog, nu, nu găsești din astea De exemplu, nu găsești Lemonade Și o perioadă n-ai găsit Life of Pablo, de exemplu Da, Life of Pablo nu găseai Decât dacă îți făceai tu abonament La serviciul lui, lui Kanye West Dar în, în mare Și n-am găsit Cel mai mare rocker în lumea <laughs> Și n-am mai găsit asta, squaloscop dar Squaloscope e o tipă din Cehia, care uh, își publică chestiile numai pe Bandcamp, uh, deci, stai mă... Uh, în fine, deci, ideea e că eu dau 20, 20 de lei pe serviciu ăsta și ascult tot ce mulți zic că vreau, dar nu știu cât din aia 20 de lei ajung la... asta am vreau să te întreb, o parte din banii ajung la... Măi, teo teoretic, teoretic, da, dar nu, în niciun caz nu echitabil, în niciun caz nu sunt să... Nu se compenseze cu cât ascult eu Dacă îți susții doar industria De distribuție a lor N-are sens să, da. Și asta este o chestie legală Și este o chestie Din moment ce e legală teoretic e și morală Dar nu se pupă cu argumentul Că bă, dacă piratezi fur de la artist Că eu uit ascult legal Dar nu? Și da, da, tot furt de la artist acum, acum treptat, treptat o dăm spre Game of Thrones Că intrăm în politică și tu ai deschis, tu ai deschis cu pirateria, deci tu, dacă era să mă fac, -asum, or, or, oricum mă sigur că nu ascultă lumea, deci <fixi> pot, să zic, pot să zic ce vreau. Dar nu, tot, tot ce se discută aici și toate... Toate subiectele pe care le abordăm sunt pur ficțiune și da, da, nu au nicio legătură simt. cu realitatea. Așa e, e ne-am ne imaginat noi că suntem uh, Alin Răuțoiu și Cristian Ders, niște pirați. Da, uh, noi, noi nici măcar nu existăm, suntem de fapt troli. <laughs> noi nici măcar nu citim comics. <laughs> ne, ne uităm așa pe Wikipedia și ne dăm cu părerea. <laughs> Da, acum citim niște recenzii <laughs> Păi nouă bine, no, că am, am, că am, am divagat mult și am umplut aici. o oră Asta e... Ai, ai normă? Mă, nu știu, eu încerc să-mi să mențin un pic sub o oră ca să, că, Deci, nu știu, pentru mine, când văd cum podcast trece două oră, îl, îl deprioritizez Serios? Da, eu așa fac pentru că, na, depinde de la om la om Dar eu în principiu ascult când merg la muncă Și fa faza e că dacă merg pe... Cât faci până la muncă? Asta zic, că dacă merg pe jos ascult jumătate din podcast dimineața Și jumătate din podcast seara Și într-o oră îmi ajunge bine Un pic sub o oră dacă, dacă ajunge la o oră jumate, Rămân cu vreo jumătate de, oră de podcast neascultat așa, așa fac cu toate what the A lui Mark Maron Am ascultat o oră din el și îmi plac Dar rămân jumătate de oră neascultate da, uite, pe, pe, pe latura mea eu mă gândesc că poate mai sunt oameni. Bine, nu care vreau să mă ascultă vorbim bullshit. Dar oameni care, sunt oameni care lucrează ore lungi și n-au prieteni și adică eu când văd că un podcast e sub o oră, nu dau click pe el. <laughs> că știu că se termină foarte repede și trebuie din nou să caut un nou podcast. Așa. Asta îmi place la audiobooks mm -hmm. 14 ore e... Deci chiar nu-mi fac griji Am, am avut și eu o perioadă cu astea Mi-a plăcut Da, bine, doar anumite cărți merg Pentru mine Ca audiobooks mă, Da, am încercat să ascult asta, uh, Un roman de lui David Foster Wallace Cred că primului roman Și... Nu mergi să asculți David Foster Wallace o, ăla Trebuie să-l citești, să citești atent Și că nu e infinite gest Romanul Șurel. Da, deja că cartea e o, ar fi o lectură plăcută Dar o, o poți strica prin, prin audiobook Na, știi, ce, știi ce mi se pare că merg foarte bine? Astea non în ficțiune Mă, eu cam numai ficțiune am ascultat Bine, am ascultat un pic de istorice Deci nu, pur istorie Mhm uh -huh. Mi-am propus să ascult niște din alea motivaționale, dar nu... nu efectiv, nu știu. E ca pop Muzica pop, vreau să zic. Îți dorești să le ascult, dar nu te poți, știi, convinge să chiar dai click. Evident, am, am ascultat uh, Philip K. Dick, care e... Cred că pot să zic că e autorul meu preferat. Da? Și îmi și place să-l și ascult și să-l și citesc. Și mi se pare că când ascult, oricum rămân cam jum cu jumătate din carte mm -hmm. Îmi se pare că jumătate se pierde Și atunci, de câte ori ascult, e poveste nouă mm -hmm. În schimb, după ce am citit o carte, e citită și o știu prea bine Chiar ca să ne întoarcem pe la bărze Știi că unul dintre demonii ai cheamă Ubic Da? Aha. Care? Nu știu, nu, nu mai știu care dintre ei aia patru Dar parcă știam de chestia asta oricum, da, merci. O să. Deci, deci fac avatar cu el. Bărzăr, că a venit ca la, la mine la nu știu câți ani aveam eu, 14 ani când am ca să citesc. Că a venit ca. Uh, la Confluența perfectă a intereselor mele la perioada aia. Adică era cu Ubik, era cu film Chidic, era cu. Uh, uh, cu Giger, era cu. Uh, Mă rog, nu mă interesa foarte. nu știam eu foarte mult de Clive Barker, dar îmi plăcea de. de îmi plăcea tipul ăsta de fantasy postmodernist așa, ca îmi plăcea carterescu, de exemplu, și poți să vezi pe Clive Barker sau pe Neil Gaiman, poți să vezi ca pe un cărtărescu mai light, mai. Știi? Okay. Mai, mai de gen, așa un pic. Că abordează aceleași idei, dar în maniere mai. Mai de gen Și a venit așa perfect pentru, pentru vârsta mea Nu știu dacă l-aș citi acum pentru prima dată Dacă aș fi la fel de îndrăgostit de el Probabil că mi-ar plăcea, mi plăcea mult Dar nu știu dacă l-aș fi, fi citit tot Și mă, mă bucur că l-am citit Că l am citit Dar mai, mai, mai vreți să mai zici ceva? Da, aș putea să mai stau de vorbă Nu știu exact Despre Berserk ce aș putea să zic am putea să discutăm efectiv episoade. A, nu, nu, nu sunt pregătiți să... Dar, Adică sunt destul de dezamăgit de, de conversația noastră că am ales un subiect care aparent ne-a plăcut cam în același fel amândoi și chiar, chiar mă așteptam să intrăm un pic în conflict și să, știi, să avem dispute. Și, adică ar fi făcut un pic mai interesant și <laughs> <laughs> ar fi vorbit mai mult despre bandă în sine. <laughs> A, Poate, nu știu Alan Moore era Știi, Stan Lee Nu mă, știi, știi ce am putea face? E, e un podcast care se cheamă uh, Jane Miles uh, Explain the X-Men Și facem și noi unul de ăsta Cu Alin și Cristian uh, Bring Back the Berserk Sau ceva de genul ăsta Și luăm așa câte, câte un volum pe episod Și vorbim despre volumul ăla și... Cum fac ăștia la Star Trek? Uh -huh. Ai văzut, Au pe, pe YouTube l-am văzut și iau câte un episod și îl discută, sunt nebuni Deci efectiv iau ep episod de episod și uh, am dat de el că a fost invitat Sean Murphy uh, Sean Gordon Murphy la câteva din ele uh -huh. și na, aparent lui a plăcut Star trek și Stau și discutăm și zic, ah, probabil ăsta e cel mai prost episod din toată seria, wow, a fost groaznic momentul ăla, știi? Mm -hmm. Și trec prin toate chestiile astea ca să ajungă la părțile faine, care sunt de obicei puține, dar, nu, no, adică nici ce am ascultat eu. Putem face chestia asta, dacă există cerere, deci dacă vom avea cinci ascultători, e semn că... Că suntem pe calea cea bună Trebuie să luăm fiecare capitol sau volum? Uh, mă, sunt vreo 30 ceva de volume, nu? Da, se termin așa de repede Asta, asta ar însemna mai puțin de un an Cred că un saga din ăsta merită mai mult 10 ani <laughs> Depinde și cât de des le facem Adică dacă, facem, dacă am face un episod pe lună Și probabil că asta n-ar merge chiar săptămânal, Că ar cere research dar unul pe lună cred că ar merge ar însemna vreo 3 ani de volume. Păi da, de volume și poate până în 3 ani poate mai scoate el încă unul sau 2 mă, asta ar fi un motiv fain să recitesc totul și să iau așa mai sistematic am, am putea face asta chiar și fără podcast mă, tu, tu ai perioada în care nu, nu prea ai treabă tot timpul, eu sunt Wedge Slave, eu sunt legat de glie. Da, de un volum pe care ai zis și tu îl citești mai puțin de o oră. Da, mă, dar aș putea să citești altceva în ora Ai vrea să citești altceva în ora aia? Aș putea să fac un microserviciu de image searching sau de selectat metadata la imagini pe care le încarci tu. Am momentan destul de. Adică, deci, nu cred că mi-ar plăcea multe lucruri să fac mai mult decât să precitez bărzări și să stau să vorbesc cu tine, capitol de capitol, dar... Mă rog, împarte cu cititul, totuși. Da, până nu vine Universal Basic Income și pot să stau degeaba și să vină banii de la bogați să mă țină pe mine. Păi, n-aveai un Patreon? Nu mai am, nu mai am de mai bine de un an. Că am început o să scriu mai puțin și mai prost și mi-au crescut mie salariul. Uh -huh. Mă, eu de obicei când închei chestiile astea, eu cer omului să zică unde poate fi citit online. Și tu, din câte știu eu, nu prea poți. Ai vreo două benzi așa. Ai, ai, ai una în, întra, în antologia de la Cluj despre muzică care e teoretic e tribut la... Uh, un cântec de la. Uh, bă, hai cum o Fru Flame, nu stiu cum se cheamă. Through Fire, and Flame. Fire and Flame. La băieții aia, care ascultam când eram mic, care au cea mai grea melodie da. la Guitar Hero. Da, eu acolo am aflat de ea. Dragon Force, mă, Dragon Force. Așa, dar pe care pe blogul tot spuneai că e și atribut la Bărzăc. Da, da, limpede. A, uite, da. Așa, și a și ai e singurul loc oficial unde știu că poți... A, și mai apare într-un într revista comics. Da, mai sunt SF-urile, care sunt vreo, știu, 5-6 în care... Ai, ai vreun SF preferat? Ah, probabil 3-ul sau 4-ul. Ok. S-ar putea ca oamenilor să le placă SF-ul 3. Așa. Și ai mai destinat un episod din Capitanul Pula. Da, da, deci două, nu două episoade, prin coincidență și două pagini, da. asta e un singur episod legat, trei pagini să fie. Da, e, da mi -a, mi -a, chiar m-a plăcut să pe la am, am niște bloguri, poate intra oamenii și mai găsesc chestii, fragmente. Aveam un blog unde puneam chestii întregi, dar nu știu, l-am tot scos și legenda lui havitează.blogspot.com nu, nu știu ce, ce site-uri dupluase o să mă tărimezi acum? Bă, uite că se încarcă ceva hey! Ah, nu, blogul pe care l-a nu există Și, no, cristianvestar.blogspot.com Unde mai sunt bucățele E și... Asta care l-a colorat Andrei Tăbăcaru o ul cu l-ai văzut? Mm. O mașină Da, și... bă, da, bă, da bă. Păi cam asta, să mm. nu știu pe Facebook sunt, dar nu, nu prea poți citi chestii Ești pe Twitter Îmi place că ești printre puțini aut autoromâni de de senate Care sunt pe Twitter <laughs> Da, twitter e foarte fain că poți să urmărești foarte exact niște oameni Și fac, sunt stalker din ăla Eu sunt eu, eu, eu din ăla creepy care dă like-uri la oameni când se ceartă Aha. A, când se ceartă Da, e, e, e, e, e creepy am auzit a, Am... A, văzut sub din astea, știi ce sub nu? Când, când oamenii dau un tweet adresându-se cuiva, dar nu menționează despre cine, la cine se referă. Aoleu. Oh, no. Așa, am văzut sub din astea despre oamenii, bărbații creepy care dau like la femei când se ceartă pe Twitter. Și mă simțeam cu musca pe căciulă. Ok. Uh, bun, e, e bine că ai zis asta. Uh... Da, mie îmi place să îi urmăresc în principiu pe Greg Capulo și pe Sean Gordon Murphy. Practic pentru asta mi-am făcut cont de Twitter. Și mai sunt câțiva pe care îi urmăresc la modul ăsta. Cam, cam ăștia doi. Intru doar ca să văd ce-am mai postat. Arată work in progress, priviori, și și felul de insider-uri din astea. Mm -hmm. Care sunt valoroase pentru mine glapion incă nu capul îmi place și l-a mai urmărit. Da mai e mai e glapion la, acum nu va la deani Mickey Da de mimic- a rămas la Batman no. și de senator Creionarul e uh, juniorul romita uh, uh, uh, și- a rămas și a rămas Miki cred eu ca să facă trecerea mai. Nu curat. acum la, la Batman e, e, se împarte în două. E... Uh, Uh, un băiat și încă un băiat Ok, îmi place că ești foarte, foarte exact, așa Defect profesional, uh? a? <laughs> uh, General, Junior e pe o chestie care se cheamă All-Star Batman Care da. e, e o bandă scrisă de Snyder Și unde uh, e desenat prin rotație de artiști superstar. A, și acolo intră și Murphy. Cred că o să vină și Murphy. Și Declan Shelby și... Toată lumea Te bună. place. Nu știu dacă îmi place toată lumea bună, dar place Shelby și Romita și Murphy. Uh, da, mi-ar place să-și facă Romita cont de Twitter. Aș fi acolo non-stop. <gără> deci dacă mă aude și știe română... Uh... Să știe că poate își face liniștit cont de Twitter, că să aibă cel puțin un favori din ala de tweet și comentul la tot ce scrie. <laughs> uh, și atunci, Glapion, acum lucrează cu Capulo și cu Mark Miller. Ah, la chestia aia, da. La Reborn, mm -hmm. care abia aștept să iasă. Cred că o să fie faină. E așa mai medieval, cumva, parcă înapoi la Spawn. A, ah, uite, asta vreau să zic. Legat de Berserk și Spawn, mă, paralela între cele două. Cam în doi sunt cam la fel. unde unde merg în iad și se bat cu toți dracii. Nu deci se pare că seamănă? Da, aduce aminte. Cred, cred că cel mai mult aduce aminte tot din cauza, lui, aduce din cauza lui Neil Gaiman. Că a avut episodul ăla cu Medieval Spawn și în care a introdus-o pe Angela și a fost desenat da, de Greca Pula. Nici măcar nu-i preferat. Nu-i preferatul tău, dar a, a impus o anumită direcție uh, Eu mă legam foarte... Nu știu, mi, -mi se pare că seamănă foarte mult pelerina <laughs> <laughs> Știi că și în Berserk E foarte vie și foarte interesantă n are aceeași angularitate Și știi, nu, nu umple pagina În același fel dar... Și amândoi a urmără vie Oh, wow, corect Wow, da Crezi că este un tribut la Spawn? Evident, evident Crezi că a citit? E fan McFarlane Totul nu e fanul Mug uh, <laughs> Da, probabil <laughs> Da, zicea Capullo că I-a zis Maica sa că uite ce frumos desenează nenea ăsta Când el încă nu era acceptat ca desenător și zicea că era foarte frustrat că a zis asta, că el îi se că desenează groaznic McFarlane Și îl frustra faptul că maica s-a zis că desenează fain Da, na, da, pe urmă a intrat în locul lui și practic l-a învățat pe McFarlane să deseneze Eu o să trebuiască să ascult asta încă o dată Și, -și, -și ăsta e încă un motiv pentru care încerc să le țin mai puțin două ora Bine, păi mersi de, de invitație Cu, cu plăcere Și fain că am, am vorbit și noi cu ocazia asta